מזמור, אין. למנצח, לדוד, להזכיר. אלוהים להצילני, אדוני לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי. ישובו על עקב בושתם, האומרים האח, האח. יסיסו ויסמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד, יגדל אלוהים! אוהבי ישועתך. ואני, אני ואביון, אלוהים חושה לי, עזרי ומפלתי עתה. אדוני, אל תאחר.